E dunque buon ascolto da Radio Onda 87.9 in FM, abbiamo in studio Alberto Castagnola per parlare ancora di clima e di decrescita, è un tema sempre di grande attualità e quindi subito la parola ad Alberto. Bene, stasera sarà una chiacchierata a ruota libera, nel senso che ci sono un sacco di cose di cui parlare, cerco di selezionarne alcune. e il resto eh, poi andate a vederlo sul sito della radio dove credo che ci siano già i risultati quel dossier che avevo mandato sui commenti alla cop 21 se non c'è ci stanno stanno per metterlo allora il discorso eh, dopo la cop 21 è stato estremamente interessante vedere eh, tutto il tema del clima scomparire dai giornali, io li seguo abbastanza con una certa attenzione è praticamente più di un mese che di clima non si parla in Italia, no? il problema è risolto abbiamo seguito con attenzione, abbiamo coperto come dicono i giornalisti il tema finché c'è stato l'incontro di Parigi e poi non si è saputo più nulla. e in realtà in questi prossimi mesi sono eh, da questo punto di vista estremamente importante Qual è, che cosa è successo a Parigi credo che ormai eh, sia abbastanza chiaro a tutti nel senso che eh, c'è stato un rinvio di almeno cinque anni se non otto se non dodici eh, di prendere coscienza di quelle, quelle indicazioni che vengono date da almeno cinque o sei anni soprattutto le indicazioni che hanno dato gli scienziati del Comitato internazionale di 2.500 scienziati che aveva detto con estrema chiarezza nel suo quinto rapporto che dovevano essere concentrati gli interventi tra il 2015 e il 2020. Ecco, il rinvio è al 2020 e quindi i prossimi cinque anni non è detto che, si, che succederà qualche cosa in termini di interventi dei governi per modificare l'andamento climatico. Questo è il punto fondamentale da tenere presente perché ogni volta che leggiamo un articolo o sentiamo parlare, eh, questo è il dato. Che cosa ha eh, fatto l'ONU? semplicemente ha come dire posposto tutto e l'obiettivo è quello di avere ad aprire la firma del massimo numero possibile di paesi al trattato che è stato approvato questo trattato però provvede, prevede praticamente soltanto la continuazione dei due tipi di intervento che erano già in corso, cioè quelli di, cosiddetti di adeguamento e quelli di mitigazione l'adeguamento significa eh, come si fa ad adeguare le strutture produttive, le strutture del consumo ai problemi ambientali, adeguare significa adattarsi e dall'altra parte mitigazione significa come si fa a eh, ridurre gli effetti negativi del clima cioè due interventi eh, probabilmente utili perché insomma qualche persona forse sarà salvata però che non incidono, non sono destinati a incidere sul meccanismo vero e proprio. Quindi questa è la situazione e quindi i prossimi mesi per chi vuole avere come riferimento l'ONU e le scadenze internazionali, eh, i prossimi mesi saranno estremamente importanti perché si può sperare ancora una speranzella che eh, se il tutti i paesi, o perlomeno una larghissima maggioranza, in particolare quelli più industrializzati e più inquinanti, eh, decidessero di firmare questo trattato, da quel momento l'ONU potrebbe cominciare a fare delle proposte, a esercitare delle pressioni, se qualcuno mancherà, qualcuno dei protagonisti essenziali del meccanismo di danno ambientale, Eh, non firmasse è chiaro che il, eh, la sede ONU è da, sostanzialmente scomparirà dal problema allora quindi questo è il passaggio l'unica cosa che vi posso dire è che eh, un gruppo dell'associazione per la decrescita quello che si opera nel Trivenedo mi sembra abbia iniziato la traduzione integrale in italiano sia dei risultati dell'assemblea di <coughs> Parigi che il testo vero e proprio del trattato che sarà utile avere a portata di mano però in italiano. Che cosa è successo invece eh, negli ultimi giorni? La cosa più interessante dal punto di vista dell'ambiente o perlomeno delle situazioni connesse al clima e ai problemi ambientali è una lettera che è stata mandata al presidente Mattarella da eh, una eh, oncologa specializzatissima questa Patrizia Gentilini che da moltissimi anni eh, lavora su questo tema e siccome il eh, Presidente ha, durante il discorso di Capodanno aveva fatto un accenno ai problemi della salute la eh, dottoressa ha preso carta e penna e ha ripreso il, eh, diciamo, le indicazioni del Presidente e ha fornito un quadro, eh, io devo dire, particolarmente netto, chiaro e pesante, scritto fra l'altro in un linguaggio tranquillo, cioè fornendo dei dati, sempre tutto basato su dati, informazioni, statistiche, esperienze in corso, eccetera, e eh, ha detto, Presidente, questi sono i problemi, adesso vediamo cosa pensa di fare lei e il Governo. allora io provo ho oh, questa lettera è in circolazione su internet c'è sicuramente su comune info e, e cito soltanto alcune cose perché ne ho segnate una diecina mi sembrano troppe che e ve ne le leggo perché sono due righe e ogni due righe c'è un problema di immensa portata allora per esempio eh, L'ultimo rapporto dell'Unione Europea ci pone al primo posto, a noi Italia, per morti premature a causa dei livelli di PM2,5, ossidi di azoto, ozono. Siamo il paese dove la speranza di vita in salute, alla nascita disabilità medio grave da 2004 a 2013 è diminuita di 7 anni nei maschi e di oltre 10 nelle femmine. Cioè in sostanza, questa è una statistica che pochi conoscono, eh, da un lato c'è la lunghezza della vita media che si sta eh, ampliando, siamo abbiamo raggiù, superato i 70 anni eccetera, eh, però quello c'è un ulteriore indice che dice sì, Ma di questi anni aggiuntivi, quanti sono in buona salute o sono in un ricovero per anziani o, o in un ospedale? Cioè, in sostanza, eh, la qualità della vita è, non, ha, non, è, non è proceduto allo stesso ritmo della velocità di allungamento della vita media. Allora questo è un dato che, che, che cosa significa? Significa che bisognerebbe cambiare il sistema assistenziale, bisognerebbe intervenire pesantemente sul settore sanitario, eh, però i dati ci dicono che siamo l'ultimo paese europeo. Un altro eh, punto che viene eh, si, segnalato, anche questo sempre con brevissime parole, eh, i tassi italiani di incidenza dei tumori in età 0-14 anni. continuano a essere tra i più alti dei paesi occidentali malgrado la crescita dei tumori si sia apparentemente stabilizzata rispetto ai dati precedenti cioè in sostanza che cosa dice questa semplicissima notazione eh, significa che mentre è abbastanza ormai evidente che gran parte dei meccanismi ambientali di danno ambientale quindi non solo il clima incidono sulla, sui tumori. Non so se vi ricordate che tempo fa abbiamo detto che eh, addirittura il eh, discorso molto semplice è che questo incidenza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità la chiama quasi una epidemia. Ora il termine epidemia è sbagliato perché epidemia significa quando una malattia si diffonde per contagio eh, però se c'è un contagio tra virgolette cioè il solo fatto di vivere, di esistere di stare in circolazione sul pianeta i rischi di essere contattati dai meccanismi di, eh, tumorali è altissimo quindi ci sono eh, decine e decine di determinanti di fattori che agiscono in questa direzione. Quindi eh, lei ha parlato di una delle degli M, dei PM, cioè delle particelle vermiglione, e che sono in pratica tutti i particolati che esistono. Ce ne sono di varie dimensioni, di varia frequenza. Un discorso abbastanza tecnico, che bisogna conoscerlo bene. In sostanza <coughs> è anche lo smog. quindi quello è PM10, però sono sempre quantità di sostanze che sono fonti di tumori. Il problema è che in questo, da che cosa è contraddistinto questo fenomeno? Non solo dalla diffusione dei tumori, ma dal fatto che vengono colpiti i bambini. Cioè i bambini non stanno in zone, non lavorano in condizioni particolarmente drammatiche non vengono esposti troppo a certi, a certi meccanismi produttivi eh, in realtà eh, vengono colpiti in misura molto rilevante a partire dagli ultimi dieci anni Ecco, quindi questo come vedete, come vedete è un aspetto molto poco trattato quindi il clima ha anche questo tipo di effetto E quindi, come è chiaro, non è un contagio, però è come se fosse un contagio ambientale. No? Cioè il solo fatto di andare in giro o di portare un bambino in carrozzella nel traffico di Roma è eh, un qualcosa di particolarmente pericoloso. Facciamo una pausa musicale vi ricordiamo il numero di telefono per chi volesse intervenire 06 49 17 50. got mixed. They didn't want to see black men progress. And all along the way, black, black men have strayed dead, searching to find the Makes me prospect worse to see, yeah. The ritorniamo in diretta radio Nero 87.9 entropia massima e stiamo parlando di eh, clima e malattie eh, connesse questo dato della diciamo della diffusione dei tumori tra i bambini è confermato inoltre cioè questo è un dato recentissimo da un rapporto dell'Istituto superiore di sanità Che tuttavia riguarda eh, la terra dei fuochi, dove evidentemente c'è una concentrazione nel terreno e nel, nel corso degli anni, e però il dato di fatto è che è vero che i bambini non ci giocano sopra, i bambini non, non vanno a scavarli, e però il dato di fatto è che i tumori aumentano proprio in quella fascia di età. di misura particolarmente derivante, cioè si parla di centinaia di migliaia di bambini a seconda dell'età. Allora un altro aspetto, sempre continuando a guardare la lettera, eh, c'è una lista di tutte oltre ai oltre ai tumori che è la cosa più impressionante. Eh, tutte le sostanze tossiche presenti nell'aria, nei cibi e nelle acque, cioè quelle delle eh, generali di inquinamento generale, riguardano eh, patologie cardiovascolari, eh, diabete, obesità, patologie neurodegenerative, dis disturbi dello autistico infertilità, abortività spontanea, eccetera, eccetera. e attenzione, diminuzione del quoziente intellettivo, per citarne solo alcune, dice la lettera. Quindi in sostanza c'è un quadro sanitario eh, che risponde all'andamento del clima e siccome per il clima non abbiamo ancora fatto nulla e non abbiamo intenzione di fare molto, eh, i, i danni alla salute continueranno ad aumentare. Eh, Poi c'è una cifra che in Europa ogni anno si perdono 13 milioni di punti di quoziente intellettivo e quindi ci sono quasi 60 casi aggiuntivi di ritardo mentale eh, durante l'esposizione per la gravidanza. No? Cioè siamo circondati no? da questo tipo di eh, incidenza di malattie. e nessuno prende cura della prevenzione cioè dell'interruzione dei meccanismi all'origine allora eh, poi andando avanti sempre sto scorrendo rapidamente eh, viene, ci sono alcune righe su il fabbisogno di incenerimento questi dati sarebbero da controllare approfondire bene nel senso che si continua a pianificare la creazione di inceneritori e a parlare di fa bisogno di incenerimento mentre l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre drasticamente i rifiuti e soprattutto di recuperare le materie prime, le cosiddette materie seconde che stanno all'interno dei rifiuti quindi non solo come dire non facciamo in misura significativa l'attività costruttiva ma continuiamo a spingere per creare nuovi inceneritori, eccetera. L'ultimo dato che ho è che ce ne sono 10 eh, già progettati e sei in, in via di approvazione. Insomma, cioè siamo ancora in una fase di crescita del settore mentre dovrebbe essere un settore che dovrebbe sparire nel giro di 2-3 anni. No, detto se, se volessimo fare veramente qualche cosa. Allora, eh, quindi. Questo stesso discorso vale per tutte le biomasse, di cui inclusi gli scarti animali che fino a ieri erano destinati a produrre mangimi. Quindi anche qui questa lettera è piena di allusioni, oserei dire, no? Cioè la dottoressa sa esattamente di che cosa sta parlando, però la lettera è molto ufficiale, è molto spedita al Presidente della Repubblica. e quindi non dà i dettagli, non descrive cioè non fa tutta l'analisi il che è molto corretto no e però poi si spera che il Presidente della Repubblica consegni ai suoi mega esperti eh, questa lettera la faccia, e la traduca in una serie di analisi approfondite perché i dati sono conosciuti e è soltanto che e si sa anche cosa si dovrebbe fare però non, non si muove paglia Eh, credo che per eh, non so se c'è qualche altra cosa ancora, mm, sì, qui parla Butta lì, eh, la desertificazione riguarda ormai il 30% dei nostri suoli e incide sui cambiamenti climatici perché eh, mano mano che presiede la desertificazione, si, diciamo la parte agricola cattura meno CO2. quindi è, è tutto un, è una parte del meccanismo del clima sarà solo che come dire noi non riusciamo certe volte a avere la percezione del collegamento no che esiste tra l'andamento climatico e alcune situazioni ambientali ben note ma che vengono come dire trattate come se fossero problemi a parte da sistemare con calma bene eh, Quindi, questa lettera, ripeto, la trovate su Comune Info, quindi se qualcuno la vuole leggere con maggiore attenzione lo può fare, e soprattutto sarebbe importante che eh, tutti i meccanismi citati eh, suscitassero una reazione di quelli che ne sono, sono colpiti o che sarebbero in grado di fare di qualcosa di diverso e di alternativo. Eh, torniamo allo smog. io adesso vorrei fare un discorso proprio un po' a basso livello se volete no noi abbiamo visto per la prima volta una situazione eh, di crisi derivante dallo smog a Roma sto parlando della situazione in concreto a Milano è già più frequente e per la prima volta si sono fatti degli interventi di emergenza cioè i livelli erano stati superati Erano talmente pericolosi che si è riunito una specie di comitato per l'emergenza che doveva decidere, eccetera. La sostanza è stata, speriamo che venga presto la pioggia perché lava tutto, no? E quello che ha circolato in giro per Roma era, speriamo che piova, non ha piovuto da un lato, dall'altro non c'entra la pioggia, cioè... è un'illusione il fatto che la pioggia possa abbattere completamente lo smog perché è un sono, in particolare è, deriva da una serie di meccanismi per esempio tutti i camini accesi il periodo è abbastanza freddo per agevolare questo meccanismo per non parlare delle macchine cioè di tutte le automobili e che c'è un altro aspetto questo ci tenevo invece a sottolinearlo eh, siccome è Ha già ripreso ad aumentare lo smog e la notizia dell'altro ieri. E, e si preannunciano nuove giornate con targhe alterne, eccetera. Io vorrei sapere se tutti si rendono conto di che cosa sta succedendo: cioè, si aspetta che eh, le presenze delle PM siano. Eh, come dire a un certo livello che superi la soglia di guardia dato dalle centraline per intervenire quindi noi seguiamo il fenomeno non preveniamo il fenomeno ecco allora questo è molto grave però come dire non ci si fa caso io ho letto decine e decine di articoli in questi giorni in cui eh, come dire questo aspetto non veniva sottolineato Ce ne abbiamo dovuto aspettare sul Corriere della Sera un articolo del 20 gennaio, quindi già abbastanza avanti che ha intitolato i 900 milioni per ridurre lo smog bloccati da regole indecifrabili poi uno legge un lungo articolo in tabelle, dati eccetera eccetera E spiega che se si, si era pensato in qualche modo di destinare quasi un miliardo a eh, modificare il meccanismo di produzione di queste particelle così dannose per i polmoni eccetera, non sono ancora stati spesi. Quindi... da un lato si aspettava la pioggia e dall'altro in realtà non si spingeva abbastanza per intervenire a monte sulle cause del problema ma questi soldi erano stanziati al governo? sì, c'è tutto il dettaglio qua, mm. se vuoi te lo lascio Dico, però il problema io sto cercando di far mm -hmm. capire la, la logica no? che purtroppo si sta seguendo e che eh, per, Poi abbiamo aspettato il 20 di gennaio per saperlo, eh, dipeso da un giornalista specializzato, eccetera, e, eh, e poi non abbiamo nessuna garanzia che, letto l'articolo, qualcuno si sia rimboccato le mani che si abbia cercato di intervenire. E da un giorno all'altro ci ritroveremo con le centraline eh, che, che continuano a, emanare, a emettere queste sentenze di morte, no senza... Che nessuno intervenga fra l'altro io ho sempre questa è una mia preoccupazione personale secondo me 13 centraline a Roma sono poche cioè non, non credo che copriamo tutto il territorio eccetera eccetera e invece abbiamo visto una cosa buffa, buffa abbastanza terribile che perfino Frosinone aveva superato la soglia no? così e allora, non il record proprio eh? il record di inquinamento proprio è un proprio record è. No? che è assurdo però perché è una città piccola uno spera che non ci sia un clima particolarmente pesante invece no cioè evidentemente c'è un livello diffuso no? eh, di questo inquinamento che sta cominciando a emergere in maniera il caso della Cina lo conosciamo tutti perfettamente perché è ampiamente documentato eh, però pure lì hanno chiuso 18.000 impianti a carbone e uno si chiede quanti ancora ne devono cioè quanti sono quelli ancora da chiudere, sto parlando solo della zona di Pechino questa è la cifra che ho no? Eh, perché evidentemente hanno ancora a carbone delle cose anche molto piccole eccetera eccetera però Il discorso è sopra perchino ci sono tre chilometri di atmosfera inquinata dallo smog e una parte di quello smog si muove con i venti d'alta quota e arriva fino agli Stati Uniti. Non so se ecco questa parte qua sfugge alle nostre percezioni perché nessuno ce le dice, nessuno ce le spiega. Una seconda pausa musicale, sì. eh, sempre 87.9 Radio Onda Rossa, entropia massima la trasmissione che state ascoltando Ultimo riferimento preciso, analogo a mio modo di vedere, credo che tutti abbiano visto alla televisione quello che è successo a New York negli ultimi giorni, cioè questa tempesta di neve che ha fatto 20 morti o più, qualcuno di più, ma non è tanto quello quanto il fatto che si sono bloccati alcuni stati degli Stati Uniti nel senso che hanno dovuto bloccare il traffico eccetera allora questo fenomeno non è normale cioè non è e eh sì è già successo due secoli fa eccetera il problema è che questo tipo di fenomeni cioè così intensi così concentrati e eh, così improvvisi certe volte addirittura controstagione, cioè avvengono in periodi in cui non so un certo tipo di uragano doveva si verificava sempre. E a sto punto non è vero, no? Questo c'è un uragano che esce fuori eh, in un periodo non normale tra virgolette. Allora noi dobbiamo abituarci a considerare questo tipo di eventi come caratteristiche. del cambiamento climatico in corso cioè in sostanza per essere più precisi eh, sono destinati a moltiplicarsi e sono destinati quindi a diventare eh, normali e per le nostre diciamo per la nostra vecchiaia e per i nostri figli, nipoti eccetera, perché siccome non si fa nulla per modificare il meccanismo a monte Eh, sono destinati a moltiplicarsi finora eh, diciamo giornali e governi hanno operato l'operazione la, la, chiara cioè trattarli sì, dare le notizie, far vedere le immagini e non parlare mai delle cause e soprattutto cancellarli dalla prima pagina dopo un giorno, al massimo due giorni cioè vede, viene utilizzata la notizia di cronaca tutti si mettono tranquilli e, e poi non succede nulla e invece bisognerebbe ogni volta cercare di capire che cosa sta succedendo e perché si stanno verificando in questa maniera con questo. stesso discorso dovrebbe essere fatto con il nigno cioè questa corrente calda che esce fuori in un certo ogni tanti anni quest'anno quest'anno sembra quella di quest'anno sembra che sia la più calda di tutti i, da parecchi decenni a questa parte e non è casuale cioè non sono delle cose come dire eh, degli incidenti di percorso delle, sono parte integrante del meccanismo di cambio climatico e di danno ambientale se noi non riusciamo a fare questo collegamento eh, queste, queste notizie continueranno a colpire in vari posti, in varie zone eccetera eccetera e noi non ci sentiremo responsabili in nessun modo della mancato intervento in queste condizioni ecco, tanto per non far nomi quando si parla di siccità c'era un articolo che ho letto ieri e c'è un signore che dice abbiate di pazienza ma quello che sta succedendo in tutta l'Africa sud del Sahara in termini di siccità quindi fame, quindi aumento della difficoltà alimentari eccetera eccetera pensate che non abbiano alcun collegamento con i vari terrorismi eccetera oppure forse a qualcuno gli sta cominciando a venire in mente, ma stiamo parlando di un intero continente e i migranti da dove vengono? Sempre da quelle zone, allora c'è un collegamento inutile che qualcuno casca all'improvviso dal pero e dice eh, via o via no eh, però eh, se nessuno comincia a affrontare il problema nei suoi termini corretti eh, continuiamo a andare avanti un po' alla cieca sostanzialmente quindi questo è il eh, sarebbe importante capire quello che si può fare nei prossimi mesi poi eh, un'ultima così qualche altra notiziola sempre di questo tipo cioè cercando di eh, mettere insieme l'analisi complessiva con i singoli eventi eh, intanto ricorda che devo citarvi un libro quindi eh, c'è un libro che ho appena preso che vorrei segnalare alla fine quindi da due minuti prima un minuto prima dammi il segnale e eh, allora Un aspetto che a me sembra sempre particolarmente importante è quello della estrazione delle materie prime. Allora, noi siamo arrivati a estrarre ogni anno a persona, nel 2008, 10 tonnellate di risorse ogni anno. In Europa questo dato arriva alle 15 tonnellate... nei paesi ricchi esportatori di petrolio si raggiungono le 100 tonnellate a persona mentre in genere nel Bangladesh, cioè un paese particolarmente povero eccetera eccetera la media non supera le 2 tonnellate allora questo deve far riflettere cioè questi non sono numeretti così poi possono essere più o meno precisi, si può cambiare il nome di un paese con un altro, però bisogna riuscire a capire che c'è un collegamento noi continuiamo a estrarre materie prime senza preoccuparci non del futuro lontanissimo ma dell'immediato futuro noi abbiamo consumato il 75% del rame e nessuno si sta ponendo il problema di che facciamo nei prossimi anni con un quarto del rame che abbiamo usato in passato Che è un problema un problema per l'industria un problema per tutti cioè non è una, una cositta no? cioè non è un, un passatempo eh, <coughs> l'ipotesi <coughs> eh, di cui parlano gli scienziati per avere un'idea che non dovremmo superare le 5 o le 6 tonnellate medie per persona questo come capite perfettamente eh, significa Non eh, consumare un po' di meno o risparmiare di qua e là o chiudere una fabbrica, eh. significa modificare l'intero quadro dei flussi e l'intero quadro delle tecnologie che usano materie prime Vorrei essere molto chiaro su questo punto, no, no, no, la, la cifra, poi si può sbagliare di qualche cosa eccetera, però è, è, di una è un segnale molto netto in questa direzione. Io temo che Latouche quando scrive mh, che sarà la, purtroppo la pedagogia delle catastrofi a farci cambiare come specie atteggiamento complessivo eh, temo che abbia ragione perché in effetti anche questa sorta di ultima chiamata che è stata la COP21 a Parigi Nonostante che tutto sia ormai molto chiaro, quindi non è possibile che nessun governante o decisore politico-economico possa dire no, io non lo sapevo, non... no, è, è talmente chiaro, evidente mh, eh, sia i motivi per cui siamo in queste condizioni, sia gli eventi che da un punto di vista climatico si stanno susseguendo in modo sempre più chiaro che eh, effettivamente eh, il non agire subito in nome di quella che forse si potrebbe chiamare la sindrome del, del, dell'isola di Pasqua no? che ehm, eh, man mano che la deforestazione avanzava invece di bloccare la cosa si sono affrettati a tagliarne sempre di più per non rimanere senza non essere quello che eh, rimaneva a bocca asciutta no? e quindi col risultato che poi l'isola è stata certo. completamente devastata eh, ecco non so... che impressione hai tu ma -sì, io temo però, che sia però questo vorrei, devi solo permettere una cosa noi non siamo un'isola nel senso che in un'isola uno ha la sensazione cioè, beh, erano 28 cretini che stavano in un'isola e, noi stiamo facendo lo stesso meccanismo a scala internazionale capisci? cioè Quando, che, che vuol dire? Abbiamo, quando abbiamo finito il legno, che cosa? Che è scomparsa l'Amazzonia? ci diremo: Oh, Caspita, è scomparsa? Eh, cioè, eh, questo discorso bisogna farlo, ma bisogna farlo eh, nei termini quantitativi e nei tempi soprattutto. Perché il tasso di eh, riduzione della foresta amazzonica e di tutte le altre foreste è noto, è, lo sappiamo, è quello lì, non si riesce a modificare. Perché è connesso con la coltivazione di certe cose di materie prime agricole e con il discorso del petrolio. E ogni volta che noi tagliamo un albero, il meccanismo della CO2 peggiora perché il meccanismo naturale di riassorbimento della CO2 diminuisce. Mentre noi dovremmo, come dire, piantare alberi freneticamente sperando di compensare, mi spiego? E c'è che ogni ritardo dovrebbe essere accompagnato da un'attività estremamente spinta in questo senso, e invece noi continuiamo a tagliare. E è lo stesso discorso delle trivellazioni in Adriatico, no? Cioè noi dovremmo smettere le trivellazioni e noi continuiamo e quindi c'è un, come posso dire, un allargamento dell'abisso, insomma, in questo senso, no? Poi tutto questo non tiene conto del fatto che dei costi, cioè i costi che stiamo sopportando per gli immigrati, per recuperare i danni ambientali, eh, quelli diciamo del territorio, del, del, ogni volta che c'è un'alluvione, eccetera, eccetera, sono molto ma molto superiori delle cifre che sarebbero sufficienti per avviare una fase di transizione. Che è stata calcolata, si sa quant'è, no si parla di 100 miliardi, 200 miliardi all'anno. Però devono essere fatti subito eh, da tutti i paesi sui problemi giusti, eccetera, eccetera, non cercando di continuare a fare profitti, cioè devono essere proprio degli interventi a logiche completamente diverse. Il sistema è incapace so di, è auto, di, di, di autoriformarsi, questo, e questo non c'è dubbio. Lo, lo diciamo, secondo me dovremmo trovare nuove modalità di, di comunicare, sempre più decisamente, sempre con, con maggiore chiarezza e forza, di, di questa enorme follia e stupidità, no? che eh, praticamente in nome di, sempre del profitto, del fatto che un costo, Eh, se è lontano non ci interessa, l'importante è che si risparmi sull'immediato. poi eh, Se poi eh, risulta che invece sarà un costo aumenta, insostenibile, non, aumenta, non ha importanza. È, si aumenta si ha Una, eh, una miopia veramente colpevole, folle, autolesionistica, ma eppure i decisori politici temendo forse di non... di non ricevere più l'investitura elettorale continuano a, a praticamente a operare in questo modo assurdo no certo. questa questa è la realtà allora ti racconto questo libro sì. bene l'ho soltanto eh, l'ho comprato due giorni fa è del novembre dell'anno scorso quindi di due, a due mesi sì. Sì. si chiama due gradi cioè è una copertina nera l'autore è Gianni Silvestrini il titolo sono, è 2C in lettere rosso su fondo nero e sottotitolo è 2 gradi e poi dice innovazioni radicali per vincere la sfida del clima e trasformare l'economia allora io adesso non l'ho ancora cominciato a vedere può anche essere che alcune posizioni siano eccessivamente moderate per i miei gusti Però ho l'impressione, ho, ho guardato soltanto rapidamente l'indice, è, è completo, cioè eh, prende in considerazione tutti quanti i meccanismi. Quindi è un testo mh, particolarmente utile, diciamo, da poi magari qualche punto potrà, potrebbe, non, però ancora non so niente, quindi lo devo ancora leggere. Eh, la cifra da investire è 22 euro, quindi mi sembra abbastanza. Casa Editrice e Edizioni Ambiente, cioè quello che conosciamo tutti quanti. E con questo ho terminato. Grazie ad Alberto, anche se le notizie che ci hai, le informazioni che ci hai dato non sono assolutamente incoraggianti, ma appunto i problemi si possono sperare di risolvere soltanto se la realtà si conosce eh, in maniera il più possibile eh, esatta. Quindi grazie ancora e eh, appuntamento a tutti e a tutte con Entropia Massima per lunedì prossimo, eh, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Eh, ricordiamo l'appello a sottoscrivere per questa emittente eh, perché la situazione economica continua a essere grave. Potete farlo collegandovi al sito ondarossa.info e facendo un versamento via internet oppure in modo più tradizionale Sul conto corrente postale 61 80 40 01 o eh, ancora più facile, venendo in radio via dei voci 56 delle 9 alle 21 e facendo la sottoscrizione a mano come gli antichi. Buon ascolto!